«Ну от, Вероніко, – посміхнувся мсьє Паскаль, – ви дочекалися свого часу. «Вітаю, Вероніко! – підхопив Іванко Джон. І усі зарухались, потягнулися цокатися своїми керихами до жінки, ніби вона була іменинницею. Вона сміялася, потім підвелася з-за столу і проспівала, а капела кілька рядків з пісні. Вона співала». Заплющивши очі, я бачила, як вібрують її губи, а гортань переповнюють якісь дивні звуки, котрих, як мені здалося, не існує в природі. Голос був досить сильний і з широким діапазоном, і навіть не помітила, що із задоволенням відбиваю такти ногою. А вже потім пригадала, звідки знаю цей голос. Це ж він линув з радіо сьогодні вранці».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 Співачка розплющила очі, вони підозріло блищали, вона кинула серветку на стіл і досить вульгарним жестом, обтерла вказівним та середнім пальцями кутики вуст, котрі розкрила так, ніби вимовляла літеру О. Цей жест зовсім не пасував тому образу, в якому вона перебувала хвилину тому. Ну, і чого ж мені від вас чекати? запитала вона, оглядаючи за стілля. А я здивувалась тому, якими різними були ці люди. Якщо це товариство обраних, якихось вершків суспільства місцевого розливу, хіба могли вони бути такою неоднорідною масою? Ця ульгарна красуня у сукні купальнику, цей гостроносий нервовий пан, дужка фед в простій картатій сорочці, косоока хижачка вамп, майбутні літературний геній Іван Коджон. «Жебрачок у рваних кросівках, паноптикум, що їх об'єднує? Хіба що нудьга маленького міста і неординарна особистість господаря? Або ж мсьє Паскаль, божевільний, багатий чи самотній дивак?» «Ну, – нетерпляче промовила Вероніка, – чого чекати від себе, я знаю. Ваше слово, панове, – поквапив товариство мсьє Паскаль. «Почнемо з кінця. Знову з вас, Джоне?» «Гадаю, тут все зрозуміло», – сказав той. «Вероніка хоче співати. Це просто як двічі по два». «Так», – скривила губи хижачка. «Але спочатку вона добряче виваляється в лейні. Це вже цікавіше. Пожвавішо всє. Поясніть свої спостереження, пані галино Ооо з неабиякою злоутіхою подумала я, ця розкішна мадам має досить пересічне ім'я. Пані Галина знову п'ялась у довгу сигарету і йохидно примружила очі. «Що тут скажеш? Все написано на обличчі. Дівчинка з бідної родини та з такими нахилами повинна мати ікла. Ці ікла мають відрости. Для цього треба потучити дерево, залізо, перегристи кілька горлянок, пострибати по брудних простирадлах, кинути у натовп свою оболонку. Це ціна слави, багатства, самотності. Все воно прийде до тебе, Вероніко. Що скажете ви? Мсьє Паскаль звернувся до нервового довгоносика. Той ніби прокинувся від глибокого сну, станив плечима. «Я не працюю для тимчасового, я у цьому не розбираюся». «Ну, але якщо потрібна моя думка, не змішуйте мак з коноплями, Вероніко, не займайтеся самодіяльністю, не пишіть книжок, не народжуйте дітей, а ще не носіть перлів». Він ще бурмотів щось не зрозуміли, поки його не перебив Фед. «Не слухай його, Вероніко». Я бачу тебе посеред величезного майдану. Ти отримуєш те, чого варта, енергетику натовпу. Я чудово уявляю тебе у розкішному палаці, який ти придбаєш, коли утомишся від цієї енергетики. Докула тебе купа людей, вони розсмикують твоє життя по нитках, кожна з котрих золота. Про тебе напишуть приблизно таке. Він замислився і досить артистично удав, що тримає в руках газету. Вона змінює зачіски і вбрання. Колір волосся і коханців так часто, що це не укладається у головах середньостатистичних обивателів. Ніколи не вгадаєш, якою вона з'явиться наступного разу ангелом чи демоном, жінкою вамп чи сором'язливою школяркою. Вона шокує. Безсумнівно, вона гарна, талановита, і досягне колосального успіху.